Rugăciunea 22 în Duh și în adevăr. Aleluia, slavă-ți, Doamne, să-i străduiești fiul cel iubit al Tatălui Celesc. Te iubim și sunt mulțumim, în ai rostit. Veniți la mine cei osteniți, și eu vă voi odihni pe voi, pentru că sfârșitul alegerii noastre s-a apropiat. Dă ne făgădința ta, pace mea, Daubă, ca să trăim rugăciunea, odihna și iubirea Sfântului Trăim. Luminează-ne mintea cu rugăciunea în Duh și în adevăr. văruiește arătarea minunilor și a înțelegerilor Dumnezeu -și, că și prin tine, Tatăl Ceresc, am primit cuvântul spus lui Abraham. În semânța ta se vor binecuvânta toate neamurile, pentru că pacea ta nu are hotar. Adevărul cuvintelor tale este un albdânc fără cum calea ta este fără sfârșit, viața ta este desăvârșită, veșnică și dumneavoastră, fiindcă prin tine Tatăl Ceresc toate a făcut, toate prin trânsul s-a făcut și pe trânsul cum s-a făcut, în ceea ce s-a făcut. De aceea noi îi datorăm toate, căci ești chipul Dumnezeului nevăzut, ești la slavei Lui, ești cuvântul, care trup s-a făcut și s-a sărășuit în un măr. Căci iubirea, harul și slava ta sunt nesfârșite ca nisipul mării și ca stelele cerului, așa cum este păgădința făcută lui Abraham, pe care împlinit-o cu răbdare și niscusință. De aceea ne-ai făcut rugători în Duh și în adevăr, ne-ai ta și slava ta pentru că toate răsarde din tine cuvântul a toată Creatorul. Este o taină de necuprins a persoanei tale, când împlinești sfatul cel dumnezeiesc și ne schimbi în lumină și întru adevărat. Bene să vedem cele mai presusi din lume, din că iubirea casălui ceresc este izvorul de altă